Ayolih baca, sebebaca. Ayolih baca. Muna -fata. ذا يبقى اسمه ولا خير بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مذلله <تصفيق> وميد للفلاهاتي له الشهاد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشهاد أن محمد عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسانٍ Ila yawmikdin amma ba'ad Tolong diperhatikan <coughs> Kemarin kita <coughs> Berhenti dari Membaca kalamnya Syekh Sheikh bin Taala. <coughs> InsyaAllah sekarang kita lanjutkan asan bab qul ta'ala bab qul ta'ala wa latisna ala aini tugadha maknanya wa qulil ladzi kurhu tasribunina tasribunina Siapa yang terjadi di sini? Hah? Terjadi. Nabi Nun? Hah? Apa? Eh, bukan Nabi Nun tapi padanya adalah para para usfina. Baik. <coughs> Kemudian makna taqaddah atau qaddah ini bukan takwil, sebagaimana yang telah tadi kita dengar. Ini bukan takwil, sebagaimana yang dianggap oleh sebahagian manusia ini telah takwil. Politus naaala ini, politus naa maksudnya tuh anta, ya Musa, engkau dipelihara, engkau diperhatikan. Ini bukan takwil, tapi perhatikan di sana ada makna yang disebut dengan makna dari dilalatul iltizam ataupun makna lazim dari lafadz kusnaa lazimnya tuhgota. Dan inilah yang akan kita lewati dalam jenajahnya Sabun Bas. Bukan menafikan Ain Bukan menetapkan Ain bagi Allah Yani mata bagi Allah Ini Adalah Allah memelihara Musa Memperhatikan Musa Melindungi Musa Ini mana-mana Dari lazimnya ataupun dari Tilalatul iltizamnya Karena kita telah Lewati bahwasannya tilalatul Lapetul itu ada berapa ada tiqa dalalatul mutabaqa wa dalalatut tadammun wa dalalatul iltizam dan dalalatul iltizam adalah definisinya dalalatul lafdi al kharij ma wud'ahu dalalatul di lafzi makna yang ditunjukkan oleh lafadz tapi di atas atau di luar di luar penggunaan lafadz tersebut Secara Apa Secara Mutobakonya Seperti makna ain Atau makna apa Makna, makna tusna bukan maknanya apa Tugodah secara lafadznya Tapi melazimkan Makna Tugodah Jadi engkau dipelihara di atas pandangan kami, Wai Musa. Begitu maksudnya. Dan ini bukan maknanya menafikan ayin, menafikan mata bagi Allah. bukan menetapkan. <tuh> Perhatikan. <tuh> Dikatakan di situ, وَاَذَا مِبَعَفِ إِسْبَاتِ الْحَقِقَهِ Ini semuanya dari penyebutan yang telah kita lewati. Awwudubwatzika, atau tasri baa Yunina, lalu terus naala ini. Ini semua adalah termasuk dari bab menetapkan hakikat sifat yang diidolakan kepada Allah. Tiadanya terlampaus ya. Juga apa mata dan yang semisalnya. Wa kadalika tajrih bi-a'yuni, saya kala khairi. Wa Fi s-safina bi-mar'a minallah. La bi-hawaha. Wa la bi-hawahum. Balillahu yuadjihuha jalla wa'ala fi salih rikabihah. Ata rukabihah. Nuhin wa man ma'ahu. Nuhin umun sarif. Nuhin sarif ya. Berapa anak, nama Nabi yang mursyid? Nama Nabi yang mursyid berapa? Salah, kurang satu. Berapa? Enam. Mereka menyebutkan dengan satu kalimat sin samla, sin samla, shod non sin mim lam ha. Salah, No Suaib Muhammad, Lut, dan Hud alaihissalam. Alaihim salatu wassalam. <coughs> Apa pun? Su'ad na'am. Masalif. Sin samlah. Sin samlah. So'ad, Nuh, Sin, Mim, Lam. Jadi berapa? Enam. Hmm? <tuh> Sin samlah itu tidak kata apa? Sonah ya sunuh. Filamernya apa? Sin. Jagalah. Samlah. Apa? Keutuhannya. Persatuannya. Samlah. Samalah itu sunamlah. Tahir. Jadi di sini perhatikan, bukan Allah yang mengarahkan perahu tersebut, bukan berjalan dengan sendirinya, secara tabiatnya tidak. Perahu kan benar mati, ya. Lho? Tapi bukan dengan tabiatnya dia, sesuai dengan angin yang Berhembus tidak. Tapi Allah yang memberikan taujih pengarahan ke mana arahnya, kanan ngiri. Ya kan? Cepat, lambat, ini adalah Allah yang mengarahkannya. Fi salihiri rukabiha. Untuk apa? Untuk kebaikan, kemaslahatan penumpangnya, Loh dan orang-orang yang bersama beliau. Kama taqawwa wasfahu fil ayatin, bagaimana? menyebut sebuah nama zikir wasfu sebagaimana disebutkan sifatnya dalam ayat yang kedua fa innaka bi ini, fa inna ada ini siapa fa innaka adam kafir siapa anu siapa ayat siapa siapa, hmm? siapa? kaf ka ini siapa yang dimaksud wa innaka yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasbih rabbika Hah? Ayatnya Terus Rasul bertanya. Aywa. Wa subbih bihamdi <tuh> rabbika hina taqumu jalla alakhir. Jadi di sini tama zikra wasfu fil ayatania ini seluruhnya enggak ada kaitan dalam matan yang dalam Sahih Bukhari. Ini beliau Sayyid bin Bas mengatakan ayat ini Mungkin mau nyata dari Bakyunina atau apa? Tapi di sini kamar tu ker, kamar tu awas puhu sifatnya siapa? Sifatnya najis atau saudernya ini? Ya ini tahdari ayatina wa ihtisa wa ihsanina wa mar'aminna. <tuh> Fainnaka Bakyunina ini di sini enggak disebutkan dalam mazmurn ini enggak ada di madzhabul Imam Ibnu Abbas membawakan tentang kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innaka bi ayyunina asbuj anka wa Muhammad dalam pemeliharaan kami dalam pandangan kami ini bukan berarti menafikan aain bagi Allah kemudian jadi jama' bi ayyunina jama' dari kata aain <coughs> juga terjadi bi ayyunina jama' juga Terus nah la yuninu prof. <tuh> ini sebenarnya akan datang penjelasannya. Kalau berarti Allah itu punya mata terus punya mata-mata. Punya banyak ma mata. Kalau mazhabnya bunuh azim karena beliau mengikuti lafadznya secara secara seperti ini maka dikatakan Allah itu punya mata dan punya banyak mata. Ta'jri bi nina. Dan ini akan dijelaskan tentang kelemahannya oleh Syaikh bin dan juga banyak ulilam yang telah menjelaskan tentang pendapatnya berjenis yang lemah tadi. Kata zaman ini bukan berarti bahasanya Allah meri Allah banyak memiliki banyak mata. Walaupun Allah merah itu dan yang dimaksud bukan pengingkaran, bukan maksudnya pengingkaran sifat-sifat tadi, iaitu Ain nadi wajah, tidak. Balil muradu isbatwa, bahkan yang dimaksud dengan, ayat ini adalah, penetapan mata bagi Allah. Fafi isbatul ain, wa isbatul basor, wa isbatul ri'aya liadil asya. Maka dalam, dalam ini, fafihi, kenapa dikasih damer, hi, Ya kan alat kalam ayat ini dikatakan katakan apa kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala favihi ini favihad al-kalam favihad al-kalam isbatul ain faham? Karena di sini ayat. seharusnya kalau kita mengikuti tentang lafaznya maka maknanya faviha sebut fii kerana apa? Karena maksudnya adalah favihad al-kalam isbatul ain. Dalam ayat-ayat yang telah kita lewati, kalau punya Allah Ta'ala, penetapan bagi, bagi Allah, bahasanya Allah punya mata. Penetapan besar bagi Allah, pandangan. Penetapan riaya, pemeliharaan dari Allah untuk asyik untuk perkara-perkara ini. Perahu, juga Nuh, juga Aba Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanamukti dari ke anak yang raja Musa ala salam, raja Saffinata, raja Muhammadan. Jadi di sini ada mana yang fainak biayu nina nah, itu. Dan sungguh konsekuensi dan tuntutan dari menetapkan mata bagi Allah, bahasanya Allah itu mengurusi, memelihara Musa ala Memelihara safina Tidak dibiarkan semau-maunya Berjalan sesuai dengan tabiatnya Sesuai dengan angin, tidak Wairah Muhammad dan juga me Melihara Nabi Muhammad SAW Diurusi, diperhatikan Dijaga, dilindungi Biri ayat subhanahu wa ta'ala Maka disini bahkan kalimat Wairah Muhammad dan diambil dari apa? Fa'inna kabih A'ayunin dalam surat At-Tur Itu bersabarlah hukum rabbika finnaka fi ayunina wasabbih bihamdi ha ina dakum daib fala munafata ini penting yang perhatikan fala ini kalimat yang paling penting harus antum perhatikan fala munafata baina sifatil ain wa sifatir tidak ada saling nafi menafikan Tidak ada saling tanakut enggak ada saling bantah membantah antara perutan mata bagi Allah dari ayat-ayat ini dan penentapan riaya. Nah, Allah punya pandangan, Allah punya mata dan melihat Musa, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat perahu yang perahu yang tumpangi Nabi Nuh alaihi wasallam. <multifpar> eh, <ideally, tuh> dia <tuh> jawabnya dari dalil apa? Iltizamnya ataupun muqtadanya. Bapak, tolong ditanya. <tuh> Karena mana ri'aya bukan mana ain. Ain beda melihat. Pasor pandangan, ain mata. Ri'aya adalah pemeliharaan, maknanya adalah terjadi lafadznya beda, cuma konsekuensi lafadz ain bagi Allah Allah memandang, berkat Allah memelihara, mengurusi, menjaga, Musa menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu menjaga perahunya, Nuh dan yang, semisalnya terkait dengan penumpangnya dan yang lainnya. Oleh sebab takwilan. Nah ini bukan sebagai takwil. Jangan dianggap bahawa ini takwil. Ya kan? Karena kita bukan menafikan datnya sifat bagi Allah ini mata berpamata, berwabah serdik. Tapi kita menetapkan mata bagi Allah dan tuntutan bahwasanya Allah memiliki mata, memiliki pandangan, memandang Musa, memandang perahunya. Nuh no. Memandang peraunya, apa? Petinya Musa Ya kan Dan semisalnya Ini adalah Memandang Benda-benda ini, memandang dat-dat ini Memandang halal ini, maka Allah juga Menjaganya, meriayanya Dalam inayanya Allah Dalam inayanya Allah Pertolongannya Allah bilingannya Allah dan semisalnya. Ini bukan takwil. Sebagaimana yang dianggap oleh sebagian manusia ini adalah takwil. Ini bukan. Maka ketika ketika ada orang yang mengatakan atau menisbatkan kepada para salaf Bahawa mereka menakwil sifat mungkin membawakan penab, uh, ucapannya Imam Bukhari, tu godza. Putusnya ala ayani man itu antaya Musa. Katanya takwil ini bukan tapi dari min la wazimi min lazi mil makna tusna maka tugot tugotta tapi kita lewati bahwasanya ada namanya apa tilalatul lafadz ala kharij maudi al maksudnya tilalatul iltizam nah jadi alul kalam membagi mutakalimin membagi tilalatul lafadz ada tiga. tilalatul lafadz namanya tilalatul mutafaqah Tila tu lafad ala ala tamami mawudi Allahu. Ini tila tu mutabak. Ayn ya, ayn. Ayn ya. Ayn, ini apa? Alat untuk memandang. Untuk melihat. Itu tila tu mutabak. Tila ala jiz'i mawudi alahu. Ini tila tu tadamun. Nah. Seledalah itu lafat ala kharij ma udara itu lafat iltizam. Dan di sini ini apa mengambil lazim daripada makna Allah itu melihat, Musa melihat perahunya, Musa. Eh boleh enggak melihat perahu Nabi Nuh melihat petinya Musa yang peti alirkan di air itu adalah Allah Meliharanya, menjaganya. Ini bukan ta'wil. Mari kata ulama dari ta'wil, bala la ayat Balhada syrihul ayat. Bagaimana masuk ayat yang syriha? Ina menyahamin idah fatih, sifalil Mausuf. Balhada al ayat syriha atau ayat tidak lainnya ayat yang sangat jelas gamblang bahwasanya Allah melihat Musa melihat perahunya Nuh melihat petinya Musa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya Allah ma. Jaganya, memeliharanya, melindunginya dan semisalnya. Wannallahu shallahu biyanaha, wannallahu jalla wa jalla wa laarrahadi safina. Sungguh Allah menjelaskan perkara ini dan sungguh Allah jalawalla memelihara, menjaga, Mengopeni perahu yang berlayar di saat bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wara Muhammad daripada inna ka bi ayunina. Wara Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Raa, raa yer raa yer yer a. Memelihara. Hey, okay, apa siapa? Malik. Jangan ganggu. Teruskan. Memelihara Musa Sallam. Haisu apa Suniat ala ainihi wajara ala ainihi suniat apa perahunya atau haisu sunita at ala ainihi apa maksud sunita eh sunita suni engkau ayah Musa nah Alaihinihi, Engkau dipelihara, dijaga atas pandangannya Allah. Wa jarat alaihinihi, jarat ini perahunya, perahunya Nuh. berlayar atas di atas atas pemeliharaannya Allah. Wa amarum bersabar, Allah merintah mereka supaya bersabar. Lehukmih Rabbihi alaihinihi, Subhanahu wa taala, Allah merintah mereka supaya bersabar. Jami taat kepada hukum rupnya dengan pemeliharaan Allah subhanahu wataalla dengan pandangan Allah subhanahu wataalla. Jadi Allah melihat mereka semuanya perahunya, petinya Musa, apalagi menumpangnya perahunya Nuh dan yang lainnya. Wa Wakahda fasyarah dalikah fi hadis tidak sal Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadis dzat jal, wakala in nara baku melasa fi Dan yang seperti ini juga, supaya kita memperhatikan Rasulullah Sallam menafsirkan dalam hadis dzat maka beliau berkata in nara baku kalian tidaklah awar. Maksudnya Allah memiliki mata yang lengkap sempurna, yaitu dua. Karena awar itu adalah Bahasa yang kita kenal dengan lafah ta'war maksudnya apa? Satunya, cacat. Belu. Nanti belu. Orang sini bilang belu. Belu. Nah, tanya Pak Ibni. Jinteng, maksudnya jawanya. Jinteng, belu. Apa? Bicil yang semisalnya. Puta sebel sebelah. Dari bukan matanya. Bukan puta sebelah berarti apa? Matanya lengkap dua. Fayyanaan lahul ainan hakikatan. Maka Allah menjelaskan bahwasanya baginya mata yang sebenarnya ada jalur awaru. Allah ular sabi awar. Ada jalur itu awar, jinteng, pc, buta sebelah, dan Allah tidak buta sebelah balahul ainan isalimataani. Bagaiman bagi Allah. Ainah ini dua mata yang keduanya apa? Tidak cacat Salim mata ini. Salim, apa? Tidak cacat. Salim, nah itu. Abah Salim, selat selamat tidak cacat. Nah itu sebagaimana? <tuh> bagaimana? Bagaimana? Masih bagaimana? Kalau kita ini tanya kepada anak yang baru lahir. Bukan laki dan perempuannya yang tanya-tanya apa? Apakah salim? Nah. Cukup. Lagi perempuan sama saja. Yang penting apa? Salimnya salim memang, salim lengkap, jari-jarinya lengkap, kupingnya lengkap. Nah, bukan kuping 3, per jari 12. Nah, bukan itu. Adabnya apa? Tanya-tanya bahasa, salim atau Nah, mudah-mudahan salim, mudah-mudahan selamat. Ternyata tidak jahat, bukan lanang atau wedok. Kalau lanang, sewenang-wenang wedok, wah wedok. Nah. Jadi adabnya adalah tanyaannya, apa? Salim atau tidak salim? Yang penting sel selamat, lengkap semua, ya, kan? Jadi maknanya apa? Bahkan Allah memiliki dua mata yang keduanya salimatani tidak ada cacat. La awaro fi himah. La awaro. Bukan la awaro. La awaro. Bukan aur. La awaro. La awaro tidak ada cacat. Di dalam kedua. Pada kedua matanya Allah. Walau naqsa fi himah. Tidak ada kekurangan. Awar naqas. Ini adalah lawan daripada selamat. Perhatikan. Ashan. Perhatikan. Awar naqas lawan daripada selamat selamat jadi kedua matanya nyala adalah keduanya mata yang tidak ada cacatnya lain dengan matanya ada jahl satunya cacat seperti apa se biji anggur yang apa melet meletus meletus fi khilafi djal bila dengan djal fa law a'yun awra a'yun alghama wa bukan a'yun awar bukan a'yun awar Aurah ini sama apa? Naat daripada ain ain itu muannas. Maka sifatnya pun muann, muannas. Kalau ainun aurahu bukan awra'un. aurahu, enggak rumun syarif. Awar juga enggak rumun syarif. Awaru bukan awarun. Kalau ainun aurahu berarti hamrahu, enggak rumun syarif. Jadi dengan dajjal-dajjal, matanya adalah aura, matanya cacat, ka anha ina batun bukan ambatun ina batun seperti butir atau sebiji apa? anggur yang meletus tof, ya meletus wa syara ila aynihi alaih salatu wassalam, ya'ni anha aynun haki kotun, beliau ketika menyebutkan mata bagi Allah adalah Mengisarakan kepada matanya. Begini. Allah punya mata. Nah, Saya ingin begini. Inna Allah lesa bi'akwar. Mengisarakan kepada mata. Berarti mata yang sebenarnya. Bukan mata bimakna apa? Ilmu. Bukan mata bimakna bat. Dan yang semisal bukan mata bimakna kudro. Tapi mata yang sebenarnya. Apa pun ya, kawan? Tapi mata yang sebenarnya, <tuh> mau dikatakan wahsara ilah aynihi, bukan Rasul itu mengkayfiakan, bukan kok menyerupakan matanya Allah dengan matanya beliau, tidak, tapi mengisarkan bahasanya mata yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah yang Rasul yang paling tahu tentang penentapan mata bagi Allah. Ayatnya pun. Luruh kepada beliau, sawal al-salamsalam, laksa kamisri. Se, alam yakulah hukuf wanahatannya, semisalnya. Jadi hal tak lamulahu sami ya, nafir sini. Hal tak lamulahu sama penyanyi nafir. Yang ini enggak ada baginya Allah, nafir serupa. Sami menanya, serupa. Wakseru asabil kalam. Warbabil kalam Waman buliyah bita'wil Apa makna buliyah? Apa hmm. makna hmm. Kena balak Kena musibah Dan kebanyakan Nasabul kalam Ya yani ilmu kalam maksudnya Kebanyakan orang-orang yang gandrungi ilmu kalam Kebanyakan mereka-mereka tokoh-tokoh Arbab tokoh, arbab itu tokoh dikatakan kata Kanjeng ini. Arbab itu tokoh. Pembesar-pembesar Ilmu kalam. wa man fulia dan orang-orang yang kena musibah dengan takwil layat ma inulla ilaha bil akhbar. Mereka itu enggak merasa tenang. Dalam jiwa mereka itu enggak merasa tenang dengan khabar-khabar yang di yang diberitakan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnahnya Rasulullah SAW tentang Allah itu punya mata. Tidak enak dalam jiwa mereka. Gatelen. Ngerti gatelen? Hmm? Gatelen, maka ingin apa? Mentawil saja. Itu jadi gatelen kalau sekian. Ngerti Hah? gatelen? Geregatan itu di mentawil. Tidak mahu menerima secara dohirnya. Mereka katakan, La yatmainila. Mai, Ilah adil akbar. Wa inama yau awiluna ala gohir taawiliannya saja. Mereka mentaawil ayat-ayat ini di luar pentaawiliannya, di luar penafsiran yang benar. Wa yafunah sifatillah hidzah azza wajal dan mereka menafikan sifat-sifat Allah azza wajal nasolalafiyah. Maka mereka bilang mata bukan mata, tangan bukan tangan, tapi apa? Mata dikata, dibilang ilmu. Tangan dibilang kekuasaan. Istiwa dibilang menguasai. Dan yang semisalnya semua maunya. Turun dibilang, bukan Allah yang turun tapi rahmatnya atau malaikatnya. Dan seterusnya. <Sing> Afon? <tinat etna> Wa kada yakununa fidzami sifat eh, kulya bita'wil Wa kada? Ada dia untuk apa tambi kafunut tasfida ismi syaroh artinya apa? Ya seperti ini mereka kita supaya memperhatikan mereka itu keadaannya kunun keberadaan mereka itu dalam semua sifat seluruhnya ditawil wajah minfasa dilukul tengok kita termasuk rusaknya akal atau akal yang rusak ini berangkat dari akal yang rusak wafasat syarodan rusak suatu penggambaran dalam benaknya tasawurnya rusak pemikirannya rusak wadofil iman dan kelemahan iman auzawat berarti kan atau hilangnya iman karena imannya nggak ada maka berangkat dari iman yang nggak ada tadi semuanya diingkari dan ini dia ya, berarti kan kalau kita melihat di negeri kita ini di IAIN, di UNMU, dan kawan-kawannya itu yo ya, wis ngene iki kelakoane wong-wong iku. Lan itu bicara masalah sifat-sifat Allah, bicara masalah zatnya Allah semau-maunya. Itu hanya dipreteli sifatnya, enggak diredoi. Ituannya, Rabb-nya, sesembahnya itu dipreteli sifatnya. Diingkari. Allah yang mengabarkan sifatnya punya mata, dia bilang enggak. Allah mau berbahasanya punya tangan, dia bilang enggak. Allah mau berbahasanya dia beristri atau dia bilang enggak. Enggak terima. Paham? Nanti kita bilang yang kita yang menetapkan sifat-sifat ini, dia bilang apa? Kalian tukang menyerupakan Allah dengan makhluk katanya. Musabbihah, mucassimah. Seperti itu. Mereka terlalu bid'ah. Hah? Mereka itu alul bida dan ini yang harus dipahami oleh kaum Muslimin dijelaskan bahawa mereka alul bida itu maksud bidanya sairah, bidanya jahmiyah, bidanya mu'attazilah yang merebak menyebar di pertengahan kaum Muslimin ini yang harus dijelaskan kalau enggak kapan manusia akan terentas dari kesesatan dalam masalah ini kalau kita takut nanti akan terjadi perpecahan terjadi perseteruan dan yang lainnya. Kita demi mengentas kaum muslimin dari ceratan taktil, maka dikatakan kemarin tauhid ilmi khabari ada berapa lawannya? Dua. Apa? Taktil dan tasbih. taktil dan tasbih atau tamsil. Kapan ada tasbih, maka batal tauhid ilmi khabari. Kapan ada taktil juga demikian. Nah, mereka ini membatalkan tarikh mereka. Berarti itu. Kayak begitu dibilang. S.A.G. Sarjana Agama. Profesor. Misalnya. Doktor. Pada dasarnya mereka adalah. Merongrong hanya Allah S.W.T. Berupa sifat-sifatnya. Yang Allah Rilai. Yang Rasulullah sebutkan. Maka dikenal mereka adalah Ahlul Bidak. Nah, Kalau bisa kemudian salafi. Tiba-tiba apa? Karena ingin punya satu lembar ijazah, sekolah menguni alul bidah. Preketeke. Ayo. Entuh? Preketeke, preketeke salafi, preketeke. Entuh teh nenek-nenek tu tua. Ayo. <coughs> Perhatikan <coughs> <coughs> kadang-kadang ini apa? Punya satu lembar ijazah. Kalau seolah-olah bahawa saya kalau tak punya ijazah tak bisa ngomong benar. Bahkan kerana putih sasa, maka dia akan bisu di sana. Tidak akan mengingkari albeda. Akan besu bi dan tuli. cublek, nah. Ngerti jublek? Nah. Jublek. Jublek itu apa? Tuli. Huh? Tuli. <tuh> mata pun tidak berguna. Punya mata tidak berguna. Yang seharusnya meninggalkan albeda dan meninggalkannya malah Bipak, aku boleh nilai api, ya. Pak ya mumtas nah. <coughs> berarti kan itu mereka tadi itu wa za min termasuk rusaknya akal wa tasawur rusaknya tasawur penggambaran sehingga mengingkari tadi wadhfu liman dalamannya iman auzya walihi hilangnya iman karena itulah yang saya tempasi karim bin ja'far Melalui organisasi kita belajar kita ini kita ini. Wa'iyu mahdurn wa'iyu haturn f isbatiha kamarad Allahu alawatillahikmilla wa'iyu mahdur. Nah kan halangannya apa tu? bahayanya apa dalam penentapan sifat-sifat ini bagi Allah? Sebagaimana Allah menginginkan di atas segi yang layak bagi Allah. Apa halangannya? Tak ada halangannya. Kenapa? Karena Allah S.W.T. bilang: "Laih kami silih." Saya undatnya Allah tak serupa dengan semua dat. Demikian juga sifatnya Allah tak serupa dengan semua si, sifat yang dimiliki oleh makhluk. Maka dikatakan: Nindurita hirfin, walataktirin, walatakifin, walatakwilin. Apa helangannya? Apa bahayanya menetapkan sifat-sifat ini sebagaimana Allah inginkan? Di atas segi yang layak bagi Allah, tanpa harus kita menyelewengkan, tanpa kita mengingkar, tanpa kita membagai tanpa kita mentakwil apal min kamalihi bahkan di antara kesempurnaan Allah Allah punya mata nah, itu di antara sifat kesempurnaan Allah punya ma mata karena mata itu bagi Allah adalah sifat kesempurnaan baginya mata bagi manusia juga sifat kesempurnaan bagi makhluk manusia boleh punya mata biar sempurna Allah enggak boleh punya mata enak sendiri Jadi, manusia boleh punya tangan Allah tidak punya tangan, seninya sendiri. sendiri. Kalau dirinya tidak punya tangan, apakah sempurna? Siapa yang enggak? Tapi kenapa kalau Allah punya tangan, enggak, enggak sempurna? Nah, itu namanya apa? Karena akal yang sudah rusak, khawatir nanti kalau Allah ditetapkan, Allah punya tangan, maka akan sempurna tangannya makhluk. Padahal Allah telah bilang, lesa kami sendiri, sayyuan. Tangan Allah bukan seperti tangannya makhluk. Seharusnya seperti itu. Fa ilahun yu'badu law sam'un walau basaron rahmatun fa huwa makad ya ilahun sesembahan yu'bad sesembahan yang diibadati memiliki pendengaran memiliki pandangan walau rahmatu memiliki rahmat memiliki walau ghadabu memiliki kemarahan walau ridamu memiliki rida kullu min sifatil kamal tengok seluruhnya ini termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah al-ladzi haqqu bihi ay yu'bad dengan sifat-sifat ini Allah ini berhak untuk diibadai dan diagungkan. Maka jangan gampang digray oleh orang, ayo kita kuliah ke sana. Biar pada kata-kata dapat S2. Ya kan? jadinya apa? Super sinting. Nah. nah jadinya super sinting S2. Super sama Sinti Hai. Kenapa? Karena kesehatan dari mereka Orang-orang yang merampas sehatnya Allah Dibiarin saya sehat, sehat yang penting apa dapat? Ijasa hmm. Nah itu Di sana Alul Gida Inna saja menjadi santri Alul Gida Inna Alhamdulillah Nahamaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ghafiruh kan? Nanti tiba-tiba apa? Menginggari sifat-sifat Allah Sendirinya yang engkau salah di depannya tinggal masyallah masyallah masyallah ijazah ijazah ijazah ayu, <coughs> dibilang mahasiswa pula, belum lagi nanti digadang di situ apa? Ada mahasiswa di sebelahnya, ya kan? Wa hidathi men wa ayu islalin fi sba laisa la asifatun. Sekarang pengagungan yang mana? Pembesaran bagi Allah yang mana menetapkan dat yang enggak punya sifat. Mau mengagungkan datnya Allah sebenarnya kan, sifatnya diingkari, enggak jadi. Ada dat dan pasifat terus bi. Mungkin masalah, mungkin. Tapi sifat baiknya enggak ada baiknya, enggak ada putih, enggak ada hitam, enggak ada mulus, terus kayak apa ni? Hello. You know? Ada sebulan punya dat tinggi besar kan? Tapi tidak nganteng, tidak apa-apa. Orang sifat dibelaskan. Jadi. Yang tidak jadi. Demikian juga bagaimana mengagungkan Allah punya dat tapi tidak punya sifat. Tidak punya mata, tidak punya tangan. Tidak bisa ketawa. Ya kan? Apa? Masih mendingan apa? Berhalanya apa? Sesebanyak harus dikirin. Kadang besar, besar, tinggi, hitam, putih. Atau mungkin apa dikasih cerita, tidak mau makan. Dan semisal, semisalnya. Ya kan? Kayak tokongnya. Zina. <tuh> Kemudian itu, hari aku lihat ada, aku orang yang berakal ngomong seperti ini. Pengagungan terhadap dat sementara enggak punya sifat. Datun lesalah sifatun. Apakah ada orang yang berakal ngomong seperti ini? Enggak ada. Kalau memang dia berakal, enggak ngomong seperti itu. Lesalah ilah al Adam. Enggak ada bagi dat kecuali. Al-adam ini apa? Tidak ada. Tidak ada, ada hakikatnya. Lesa la sifatun illa al-adam. Tidak ada sifat bagi. Tidak tadi kecuali al-adam. Ada mana yang apa? La syai'ah. Tidak ada. Sama sekali. Maka berarti kan Mereka para jahmiyah Ini. Tuntutannya mereka menyembah makdumat. Apa menyebabkan? Apa menyembah makdumat? Menyembah sesembah yang tidak ada. Kalau musyrikin menyembah jamat adat menyembah benda-benda mati masih mendingan musyrikin sesembarnya masih ada alor fani, ya kan? Maknalah itu jamatnya muatazilah. Ini konsekuensinya mereka adalah menyembah jamat adat, menyembah makdumat sesembarnya mereka tidak ada. Karena daripada sifatnya tidak ada, tidak ada daripada sifatnya tidak ada, tidak ada wujudnya. <tuh> Tapi perdebatan soal ia kalau tu minat minat hadis isbatul ayna ini, innalillahi ayna maksudnya, pertanyaan begini, saya apakah diambil dari hadis ini penetapan dua mata bagi Allah dan bagi Allah itu dua mata jawabannya na'am. Allah punya dua mata. Misaluma kau lah alusunna, semisal apa yang dikatakan oleh alusunna, innalillahi ayna ini, sesungguhnya bagi Allah itu dua mata kam matla' ala itlaqul ayat sebagaimana ditunjukkan oleh ayat yang mutlak tentang wa ta'ridi bi dan yang semisalnya fa innaka bi wal arab tutliqul jama' ala al-musanna ida urida bi al-azama azal bi ta'dim orang arab itu mengungkapkan jama' mengungkapkan menyebutkan lafaz jama' atas Isim yang musanna jika diinginkan dengan penyebutan itu untuk pengagungan. Jadi lapar jamaat disebutkan diucapkan pada perkara yang musanna yang musan musanna apa oh, musanna dua. Kamalah jalawal sebagai wafirna jalawalaf akad salat kulu bukuma kulu kulu Bun, sama tu musana ini, sama musananya apa? Kolbani, kolbun, kolbani, kulubun. Sekarang kuma untuk berapa? Untuk dua orang, dua orang hatinya berapa? Dua orang hatinya berapa? berapa? Dua, dua orang hati dua sama hati dua hatinya berapa? Dua. Kita bilang pokok sagot kulubu kuma. Kulub hati-hati kalian yang banyak. Nah, kalian berdua kulubuuma. Jadi di sini dua disebutkan dengan jama. Kenapa? Karena untuk pengagungan. Waabuuma Aisyah wa Habsok pertelaan buuma, kan? Kolbani buuma. Keduanya adalah Aisyah dan Habsok. Lalu buuma kolbani. Keduanya, ya kan? Dua orang ini cuma punya dua hati, dua tok. Aisyah adinya satu, Hafsa adinya satu. Tapi takbirnya apa? kuluk, kuluk. Wa uti fa ilal musanna kolba dua hati di dalam maka disebut dengan fakot sabot kuluk, kuluk, kuluk Jadi tidak dibilang fakot sabot kolba bukuma, ya kan? Fakot sabot Kalbabuah tidak, tapi apa? Kulu bukuah. Jadi jamak ini disebutkan diungkapkan oleh orang Arab untuk perkara du. dua. Ketika diinginkan dengannya taklim pengagungan. Demikian juga wa'yunina, wa'bi'ayunina, nun lil agama. Nun lil agama, nun yang mana? Mana dar? Nun yang mana? Nun damir, ayah. Non damer mutakal mutakal lem. Biaya ini nak. Non damer mutakal ini untuk pengagungan Biaya Bukan kok biaya bi na. naik, Ah, bukan biaya naik na. Kenapa? Karena sini adalah damernya damer jamak maka dua mata di sebut dengan jam jamak. Dua mata dijamakkan. Kenapa? Karena saya kaitannya dengan nun ja jamak. Nun apa? Zamir, nahnu litakdim. Bahuma ainani pada ayun. Di sini adalah cuma dua mata kama kola. Faktau aidiyahuma. Faktau aidiyahuma. Aidiyahuma. Aidi ini sama dari kata yadun. Yadun yadahani. Yadun masalahnya apa? Ya deh, tapi jamaahnya pak Aidi. Asarik As wasariko. Nah, dua mat, dua dua tangan. Falama atau fa'ilah jamir musanna jamaah. Mengatakan lagi, daripada jamir musanna maka di jamaah dibentuk kalimat jamaah. Tak tau bukan? Tak tau Ya deh, hima. Tapi Aidi yauma. Nah. Kalau Aidi yauma, wahuma ya deh Ihya ma, kalau masih ada tafsir sana kau makan kau lah, kaulah tu Maka mereka datang untuk tafsir, tak maka di tasynikan kaulah tu biadai wa allahumma subhanahu wa taala. Taib. Intuisa kita cukupkan, sudah agak capek karena suaranya habis. Selagi boleh kita ulang lagi, sedikit kita tambah lagi pengulangannya. Alhamdulillah Assalamualaikum. Thank okay. you.